Amex, eh, ahzaiuz, antia egunan. Aile egunan. Silabako saioa irabazizinoan joden arun batean, mila eta mabipundu, eta gero buru, buruz burukakoan miren arte txerekin nari izan zinen, ondotik izan ziren Ode Ibarroso, Maialen Zure hizpa, Patxi Iriart eta mailan etxoperena. E, Amex, ez dakit, eh, bat ospatzen den, adibidez, eh, altunak bezala, eh, ospatu duen bezala, edo kirulariak bezala, edo pilotaria bezala? Ba, ba, ezakit zehazkin nola posparatu duten, bentsatzen, ba, fari eta holako oiturak gara ba, dituzte, ahiek guk egien bo gaina finalistak berak hurbilekoa gara, erran ezak eskola berekoak, eta gero etxekoak, eta ere hemen bakizu mundu, mundu txipia da gurea, eta txipiak badu edarretik e, elkartason da konpiztatea honitz badugula, eta larun bateko eta gero egien Horregun ginen familia laguna kantatu genuenak eta gero finalistak eginak ziburun elkartu ginen zerbaiten hartzeko, ziburuko plazan, eta beraz, bo gure ospatzeko manera, behar, behar, behar ez da, hain antolatua, baina improvisatu eta ustut amaitasun ba, sunkiska sentitzen dela ere ospatizu honetan. Gai, ospatu zinuten beraz, e, zibur. Ba, bai, dena. Amets, Artzaioz, favorito garbia zinen, gutik ikusten zuten zu etzen beste bertsularibatek irabazte asilabako xapela, atik zure izena eman dutelarik xapel nuzinela, biziki kitua ikusi zaitugu? Bai, bo, e, gerran beste karresiago ikusten dute norberak baino, eta norberak bere duda, zalantza, eta eta zintasun gutziak senditzen ditu, ongi egin nahi hortan, eta gero ez da bakarrik ikusten dute, bon, Um, irabazti nahi edo uste edo badu finalak eta bersoak beste bide bat ala ere norabait zaramatzen eta beste bide hortan konzentratzen zara baina gero finala joan zen gisan azken hilabeteak joan diren gizan ere txapelak eh, edo txapelketa bururatzeak bastuan beste erran nahi bat eta gisa hortan bururatzeak erran bohenetzat arnaz eta liberazio bat izan da eta poz bat eh, ingurukoekin ere eta orduan zinez, e, bo, unkitura arnaz bat hartu nuen e, berezia. E, Uztut, beste txapel ekin pantzisiak ditut, bat zutan nola esan ditu baina ez dut uste nola esan ditu izan dutanik, eta alde hortati berezia izan da, netzat. Ere pixka bat e, duta izan duzulako, ikusi duzu e, posible herzira baztea? Ez zinen ainxeo, zure buraz? Ba, ba, biztan dena, nik, e, nik or mirenekin buruz burukora pasa, eta gero mirenen saioa erdizka entzuten duzu, azkenean atzean zure baita zarelako, baina erdizka pertsibitzen dituzu, bestehen kolpeak, eta berezgi kolpeak, eta orduan nik jasotzen dituen, bai mirenek nola nola e, nola asmatzen zuen asmatzen zuen gai kokatzen, formulatzen, jendeak nola erantzuten zuen, orduan ikusten nuen e, zinez, final honbat iten ari zela, edo percepzio hori nuen, eta eta gero nik, bueno, zure burua epaitzen duzu gibleean eta eta bazutan askitzorrotz eta orduan pu, kostatzen zait ene lana onestea eta eta orduan biziru duda guziekin eta gero buruzburukoan, bueno, esnuenaren kartzelako gaia entzun, kartzelan bainintzen nintzen eta, eta orduan bistan dena, nik manitula ene zalantsak, ene dudak eta eta eta Mirenekin hitzen ginuen fite fite, baina nik erran bueno, Nik uh, enkas pentsatuko nola baina berak ere pentsa zezan bukaraako aburraz, eta bizstandena nik joko ikusten nuen. buruzburukako selkatuarentz buruz emaiten dituzzi izenak uh, alfabetikoki, uh, azal jouz fitel du alfabetikoki baina artetxe fiteago lehenago eta mirenena hmm. izan da lehen izena. Hor uh, urduritu zira? Bo urduritura baduzu gogoa, noski burugaoz egtzeko, eta eta buruzraino egitzeko manera da buruzburukoa jokatzea. Uh, ni eh uh, nintzen alfabetikokin, alfabetikoki ni bai nola heldu zelaren intzena. Bai. Ez ezinen berei saten azal, uh, beste fineasta. Ba bai ba, ba, posibilitatea eta gero kartzelan adibidez uh, gure artean hitz egiten dugu ere eta eta elkar eh uh, komentatzen galdezen gure dudak eta animatzen ere san dut aski konplizitate eta hurbiltasun badugu nahiz elkarrekin aritu finalean elkarri laguntzeko eta animatzeko eta kartzelan aipatzen dugu, bakoitzak izak bere buruan ola ikusten duen eta nik uste dut mirenen posibilitatea biztan dena gure eh, hauetan hau, hau bat zebilela eta nik haren kartzela entzun nuen hmm, bai. ordan bestena ez, Odeiena, Maialenena, Maianenena e, ez nuen entzun, ordan mirenena bai eta orduan bai nik, nik ikusten dena posibidezela eta alfabetik ibanekien baina guelduzela hmm. Zure lanarekin kontent uh, joan ziren atxera? Egun ean berean, bai aski kontent jaitsi nintzen, bainituen ebarne burrukako bo, ofiz petako lan batzuekin ez, ez behar bezala borobiltzea lortu izana, edo bainoen txapelketa ontan behar beste bestesaio batzutan edo batean lortu utan bezala ofiziotan, hor, edo, edo, hene, bueno, momentuko inspirazio zorroztasun faltatik, edo gaiak behar behar behar ezudako zerbait, Pro, ustea, geldituko zena zenagoan, nolazpait, ofiziotan, neke hori, ez onain beste lortzen, bakarkakoetan uste dut burbilago izan nintzela, eta orduan, bai, konten nintzen, gero orokorrean beti baduzu, ahan edo hemen, orla, e, epaitzen uste zure burua, eta obekiei nahi bat, baina, bai, eta uste dut, egun bateko distantziarekin, eta gaurria bi egunekoarekin, An momentuan berean baloratzen noan, baina hobeki baloratzen dutala eta konten aizela. Gero, han berean ere konten nintzen, eh? baina konten tizaite hortan hitauzu. An ehemen aurain banu, buruan banuan hori. Hamech hamec Arzailuz, iduritzen zehizu, aniz diokoan ez hartzen duzula xilaban parte hartzean? Galtzen bazinua zinua edo? Ba, be, biztan dena jartzen duzu hori, izan duzulako ere zuk lehen galderakik e, erran ez... E, jendeak pentsatzen duela orain arte induzun bidearen gatik edo, edo behar duzula nolazpait erakutsi eta erakuste hori asko kulertzen dute irabazte bezala eta beraz ez irabaztea alako, alako porrot bat edo baliz bezala eta jendeak hori pentsatzen baduzu hori kutsatu azara nolazpait eta presio, egia presio bat sanditzen dutela naiz ez leia eh, emaitzen ondorio otzoietati bakarrik ulertu ta, nahi edo ez horrek harrapatua zara, eta ezakit emaiten dutan jokoan e, galtze hori dena, baina bai presioa senditzen dutela, biztan dena, ta, eta korapilio horrekin kantatzen dutela piskat eta ez dela errez batzutan askatzen. Gero uste dut, e, beldur edo presio hori bezain bat, badela beste zerbait, e, bon, silaba, uste proiektu oso baten parte dela, iparaldeko bersogintza, berso eskola, eta orokorrean errantzake euskal gintza, eta euskarari Arna semateko eta gure resistentzi borrokan irauteko pieza txipi bat gehio eta pieza horren parte izatean ez ziarri importantea da eta orduan, botsa belketak berez dituen, eta nik presio hortan dutan korapilo edo, edo, edo beldurro horiek baino zerbait indartsua goa ditzen dut eta eta orduan aintzin nahiten dut eta gogotik. Erra nahi du, ondoko silaban berretzi entzuna zeitu gula? Ba, hori ez, ite, ez, ite, ez ite, bai dakitek, ez bai dakitek, behar dut, uh, arnaxau gozatu eta gero, gero pentsatuko du, delduen urtean ebada beste txapelketa bat, hor horpizkaila orain pizkadan zikudun efite ikusmiran bai. azalduko dena eta gero pentsatuko du. Bai, saiora berretz izultzeko, eh, azken agurrean, bai maialena izpaketazuk, berreki galdu duzuen amari egin jozua referentzia, nola egiten da hori mila berreun jenderen haintzinean? Mm. Egi erran saiatzen zara pasirako e, banuen banuan kezkapizkat e, nahi edo ez e, nahi duzu eutxi edo bo, ari horren gainean e, izanik ere aria uskor bat eta bat ez da ipamen horrekin eta oroitzapen eta sentimentu horrekin. Bo txatu atxikitzen zutik, ikero e, egi erran e, ez naiz bat elotsoa biztan hor hausten baldin bazara edo uste zerbait umanoa dela, baina bom, nahi duzuela berxoa bururat ere eman, jendeare ez larritzeko edo eusteko momentuariez, eta ez dakit zure baitara biltzen zarela, opiskat orzak tinkatu beste hitz batzuk erraitea maino gehio, eta eta haintzina, eta gero uste dut amak bazuela indar bat olako momentuentzat eta... Eta bon, utzi daukula ere zerbait eta pentsatzen dut ark launtzen duela momentu ditan. Ha, Amets, justu gukatzeko, ostion bitzerra nintuzu, eldoen urtean e, Euskal Herrikoa, e, balio du, unek, silaba honek balio du prestaketa lan gisa? Bai, ba, azkenean aski urbila eta pentsatzen dut bat prestaketa lan gisa, azkenean silaba dako ere izan dudanein ean prestatu nahi zen e, txeko lanetan eta buru lanetan, bere zikibo, entzatzen zara indartzen eta konzentratzen eta, eta teknikaz gain, pixkat gai desberdinak zure kriteriotik eta zure filtrotik pasatzen eta, eta inguruari begiratzen zure hautsetik eta horrek no, berdin balio du Euskal Herriko dako eta, eta berezik usteut txapelketa plazatik badu aldaketa handi bat da badakizu evaluazio horren eta jendearen begirara ere evaluazio horren filtrotik pasatua da orduan pentsio bat eta Eta zinez, kantatzeko gorputz zera egora desberdin bada. Eta hori txabelketa hontan senditurik, uste urterako ere, bo. on izango dela, azpaz, az, az, bai baitzien urte batzuk txabelketari gabe dinela, e, denboragatik eta eta pandemiaren luzatu dela, ordoan uste dut bai ez, balioko dura eta gero bo, indar bezala ere eta hola, Final edarra hori gertatu izanak, eta bon, netzat bukaera edarra izanak, bizantzen dena horrek ere maiten dit bon, ilusio bat, indar bat, eta, eta intzina segitzeko, eta lantzen segitzeko. Hametxak zailuz azteko gurezmenak, xapelaren dako, baina abretziki gurezmenak, e, seiei eman duzuen e, mailaren gatik, eta eman duzuen plazeraren dako. Eskermila gurekin izaniko izuntan, eta laster arte. Da, humilio eskertzuei.